Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки каль'ї» Розділ шостий Перед бурею один з темряви, страдницький і звинувачувальний здіймався голос Генрідіна, великого мудреця і видатного наркаша. Я в пеклі, брате. Я в пеклі і не можу шарнутися. Це все ти винен. Як гадаєш, скільки нам доведеться тут пробути? спитав Едді у Калагена. Вони щойно піднялися до печери дверей і маленький братик великого мудреця вже перекочував у правій руці, як кості, пару куль. То був день після великих зборів, і коли Едді з Калагеном виїжджали з містечка, на головній вулиці панувала незвична тиша. Неначе Калья зачаїлася сама від себе, налякана грядущими подіями. «Боюся, що довго», – визнав Калаген. Перед виїздом він охайно вбрався у непомітний, як йому хотілося сподіватися, одяг. У нагрудній кишені сорочки лежали всі американські гроші, які їм вдалося на Одинадцять зіжмаканих доларів і пара четвертаків. Ото була б гірка іронія долі, подумав Калаген. Якби крізь двері він вийшов у Америку, де на одиничці був Лінкольн, а на п'ятдесятці – Вашингтон. Але, думаю, ми можемо чергуватися. «Дякувати Богові за невеличкі послуги», – сказав Едді і витяг з-за шафи рожеву сумку. Підняв її обома руками, почав перевертати і раптом зупинився. Його обличчя насупилося. «Що таке?» – спитав Калаген. «Тут щось є». «Звісно, там куля». «Ні, щось у самій сумці, зашите в підкладку. На дотик, як маленький камінь. Може, там потаємна кишеня?» «А може, зараз не найкращий час це з'ясовувати?» – нагадав Калаген. Але Едді ще раз стиснув предмет. Не зовсім камінь. Але Калаген мав рацію. Таємницям і без того не бракувало. Цю варто було залишити на інший день». Витягши скриньку з сумки, Гедді відчув, як у душу і голову заповзає слизький страх. «Ненавиджу цю річ. Не можу позбутися відчуття, що вона може з'їсти мене, як... як тако». «Мабуть, може», – кивнув Калаген. Едді, якщо відчуєш, що відбувається щось погане, зачиняй цю кляту штуку». «І тоді ти застрянеш у тому світі». «Той світ мені не чужий», – сказав Калаген, не зводячи погляду з незнайдених дверей. Едді чув голос свого брата. Калагена дражнила мати, називаючи його Донні, іменем якого він терпіти не міг. «Я просто чекатиму, коли двері знову відчиняться», – Едді запхав кулі до вух. «Донні, чому ти дозволяєш йому це робити?» – простогнала стемрави його мати. «Кулі у вухах! Це ж так небезпечно!» «Іди, – мови Едді, – зароби це!» Він підняв віко скрині і передзвін ударив Калагенові у вуха і в серце. Двері в усі світи прочинилися. Два Він переступив через поріг, думаючи про дві речі. 1977 рік – і чоловічий туалет на головному поверсі Нью-Йоркської публічної бібліотеки. І опинився в кабінці, стіни якої було обписано графіті. Банго Сканк теж був тут. Десь ліворуч хтось змив воду в пісуарі. Калаген дочекався, поки той чоловік піде, і лише тоді вийшов з кабінки. Щоб знайти потрібне, йому знадобилося всього 10 хвилин. Назад до печери Калаген уже повертався з книгою під пахвою. Едді радо перестав на його пропозицію вийти на двір. На свіжому повітрі, під сонцем, Хмари вчорашнього вечора розігнав вітер. Едді витяг кулі з вух і глянув на книгу. Називалася вона «Дороги Нової Англії». «А пан отець у нас бібліотечний злодій», – зауважив Едді. «Через таких, як ти, зростає плата за читацькі квитки». «Я її поверну», – сказав Калаген. І він не жартував. «Найважливіше те, що мені пощастило з другого разу. Поглянь на сторінку 119». Едді розгорнув книгу на вказаній сторінці. На фото була проста біла церква, що стояла на пагорбі над ґрунтовою дорогою. Методистка зала зібрань із Стоунгема. Проголошував підпис. Збут 1819 року. Едді зауважив, що в сумі це число дасть дев'ятнадцять. Усміхнувшись, Калаген кивнув. «Ще щось помітив?» – спитав він. «А вже ж, схоже, на залу зібрань кальї». «Саме так. Майже її близнюк». Калаген глибоко вдихнув. «Ти готовий до другого раунду?» «Мабуть». Цього разу все триватиме довше, але тут є що почитати, тож всяк так згаяти час ти зможеш. Не думаю, що зможу читати, зізнався Едді. Я надто знервований, бля. Вибачай на слові. Може, подивлюся, що там зашито в сумці. Але Едді геть чисто забув про предмет у підкладці. Пізніше його знайшла Сюзанна, яка на той час... Була вже не Сюзанною. Три. Думаючи про 1977-й і з книжкою, розгорнутою на сторінці з фотографією методистської зали зібрань віст Стоунгемі, Калаген у ступив у незнайдені двері, а вийшов у ясний сонячний ранок у Новій Ангелії. Церква була на місці – але відтоді, як її фотографували для доріг Нової Англії, її стіни пофарбували, а дорогу заасфальтували. Неподалік стояла споруда, якої на знімку не було. Іст-Стоунгемський універсальний магазин. Добре. Калаген попрямував туди в супроводі дверей, що пливли в повітрі. Дорогою він нагадав собі, що не можна витрачати один з четвертаків, узяти з його власного запасу. Джейків четвертак було випущено 1969 року, зате в Калагена він був 1981-го, і це могло викликати підозри. Проминаючи бензозаправку мобіль, де звичайний бензин продавали по 49 центів за літр, він переклав четвертак у задню кишеню. Коли він зайшов до крамниці, де пахло майже так само, як у тука, таленькнув дзвіночок. Ліворуч від дверей лежав стосик «Портленд press Геральтс». Побачивши дату на газеті, Калеген жахнувся. Коли він забирав книжку з публічної бібліотеки, півгодини тому за його внутрішнім годинником, не більше, було 26 червня, а на газетах стояло вже 27. Калаген узяв одну газету, пробіг очима заголовки. «Повінь у Новому Орлеані». Звичний сплеск активності в думками про смерть кретинів на Близькому Сході. І звернув увагу на ціну – 10 центів. Чудово. На здачу з четвертака з Роска 69-го року він зможе купити кусень старої доброї американської салями. Продавець привітно дивився, як він наближається до каси. «Більше нічого?» – спитав він. «Ну, скажу я вам». Мовив Калаген. Мені б не зашкодило знати, як пройти на пошту, як ви не від того. Продавець здійняв брови і усміхнувся. Чую, ви з наших країв. Що, так відчутно? І собі всміхнувся Калаген. Ага, пошту найти легко. Пройдете милю цією дорогою. Там вам буде пошта. Слово «дорогою» він вимовив як дорогою. Достату так, як це зробив би Джеймі Джеффордс. «Дуже добре. А салямі, плястерками ви продаєте?» «Я продам її вам так, як ви схочете купити», – приязно відповів продавець. «Літній гість, чи не так?» Ці слова чоловік вимовив з дуже знайомим акцентом. Калаген так і очікував, що він додасть. «Скажіть, прошу». «Можна і так сказати». Кивнув Калаген. Чотири. Едді в печері боровся з тихим, але шаленим передзвоном і зазирав у прочинені двері. Калаген саме йшов сільською дорогою. Щасти йому там. А синочок місіс Дін тимчасово спробує трохи почитати. Холодною і трохи темтячою рукою він сягнув у книжкову шафу і витяг книгу, що стояла через одну від тієї, яку хтось поставив до гори дриком, і яка, безперечно, багато змінила б для нього того дня, якби він узяв саме її. Але натомість йому до рук потрапили чотири повісті про Шерлока Голмса. Голмс – іще один великий мудрець і видатний наркаш. Едді розгорнув книгу на етюді в багряних тонах і став читати час від часу позираючи на скриню, де пульсувала своєю моторошною силою чорна тринадцятка. Видно було лише вигін кулі. Невдовзі Гедді облишив спроби читати і дивився лише на той вигін, як зачарований, не в змозі відвести погляд. Але дзвоники стихали, і то було добре, чи не так? Замить він уже не чув їх взагалі. А ще за мить, повз куль в його вухах, просочився голос і заговорив до нього. Едді слухав. П'ять. Вибачте, мем. Ага. Жінці на пошті на вигляд було років п'ятдесят чи трохи більше. Вдягнена в діловий костюм, сиве волосся з бездоганною укладкою. «Я хотів би залишити листа своїм друзям», – сказав Калаген. «Вони з Нью-Йорка. Найпевніше отримують у вас пошту до запитання». В суперечці з Едді Калаген переконував, що Кельвін Тауер, тікаючи від головорізів, які досі хочуть настромити його голову на палю, не втне такої дурниці, як поява на пошті. Едді нагадав йому, як Тауер трусився над своїми довбаними першовиданнями. І врешті-решт Калаген погодився пробити цей варіант. «Літні гості!» «Егеш!» – кивнув Калаген. «Їх звуть Кельвин Тауер і Аарон Діпно. Я розумію, що такої інформації не дають першому ліпшому з вулиці, але...» «Ой, ми тут таким не заморочуємося», – сказала вона. «Зараз подивлюся список». «До нас так багато люду приїздить між поминальним днем і днем праці». Жінка взяла зі стола планшети з затискачем, до якого було прикріплено три-чотири м'ятих аркуші паперу. Багато імен і прізвищ, написаних від руки. Вона пробігла поглядом перші два аркуші, потім третій. «Діпно», – сказала вона. «Так, це один. Зараз пошукаю другого». «Дякую, не треба». Враз Калаген відчув якусь тривогу. Неначе в світі за дверима щось пішло не так. Він озирнувся через плече, але побачив лише двері, печеру і Едді, що сидів, схрестивши ноги, і тримав на руках книжку. «За вами хтось женеться?» – всміхнулася дама. Калаген розсміявся. Навіть для його власних вух той сміх прозвучав силувано і по-дурному. Але жінка нічого не запідозрила. «А якщо я напишу Ааронові записку і покладу її до конверта з Маркою, ви передасте йому, коли зайде? Чи містерові Тауеру?» «Ой, Марок не треба», – привітно сказала вона. «Я й так віддам». Так, тут справді все було, як у кальї. Зненацька він відчув до цієї жінки велику приязнь. Дуже-дуже велику. Калаген підійшов до стола, що стояв біля вікна. Двері, плавно як у танці, зробили довкола нього розворот. І накидав записку. Спершу представився як друг чоловіка, який допоміг Тауерові з Джеком Андоліні. Проінструктував діпної Тауера залишити їхню машину на місці. Не вимикати світла в орендованому помешканні, а самим сховатися десь неподалік, у коморі, сараї, де-небудь. Негайно. «Під калимком сидіння водія чи під сходинками заднього ганку залиште записку з вказівками, де ви будете. Ми вас знайдемо». Калеген сподівався, що робить усе правильно. Вони з Едді не обговорювали план дії у такому випадку. І він не розраховував, що доведеться грати у шпигуна. Він підписався так, як учив його Роланд. «Калаген з роду Ельда». А потім, попри неспокій, що дедалі дущав, швидко дописав ще один рядок. «І більше не потикайтеся на пошту. Чи ж ви дурні?» Він поклав записку в конверт, заклеїв і написав зверху. Ааронові Діпно чи Кельвіну Тауеру». До запитання. Потім відніс до каси. Я б залюбки купив марку, нагадав він. Не треба. Два центи за конверт і ми розрахувалися. Калаген дав їй п'ять центів з решти отриманої в крамниці. Узяв свої три центи з дачі і попрямував до дверей. Звичайних. Щасти вам! гукнула жінка. Калаген повернув голову, щоб подякувати і михцем зазирнув у двері до печери. Вони ще були відчинені, але Едді на місці не було. Едді зник. Шість. Щойно опинившись на вулиці, Калаген повернувся до незнайдених дверей. Зазвичай це було неможливо, бо вони поверталися одночасно з тобою, як партнер у кадрилі але якимось незбагненним чином завжди знали, коли ти захочеш у них зайти. Тоді двері залишалися нерухомими, і їх можна було побачити. Коли він переступив через поріг, у мозок одразу ж вгризлися дзвіночки, витравлюючи на його поверхні лінії, немов кислотою. «Ну от, донні!» – закричала з утроби печери Калагенова мати – це ти допустив, щоб симпатичний хлопчина наклав на себе руки. Тепер йому до віку нидіти в чистилищі, а винен в усьому ти. Але Калаген її не слухав. Затискаючи газету «Прес Геральт», куплену в іст-Стоугемському універсальному магазині під пахвою, він метнувся до виходу з печери. Дорогою кинув погляд на скриню і зрозумів, чому вона не зачинилася і не ув'язнила його в Іст-Стоунгемі, штат Мен 1977 року. Зсередини стерчала груба книга. Каллеген навіть устиг прочитати назву. Чотири повісті про Шерлока Голмса. Наступної миті він уже вискочив під сонячне проміння. Спершу він не побачив нічого. Крім валуна, який перегороджував стежку. І в душу закралася холодна підозра, що голос матері сказав правду. Та потім кинув погляд ліворуч і побачив Едді за десять футів від себе, на краю вузької стежки, над прірвою. Його незаправлена сорочка тріпотіла на вітрі довкола руків'я Роландового великого револьвера. Риси обличчя Едді, зазвичай гострі та трохи лисячі, розпливлися. В очах була порожнеча. То було заціпеніле обличчя збитого з ніг боксера. Волосся майоріло довкола вух. Едді хитнувся вперед. Потім губи стислися, а в очах майже пробився на поверхню свідомий вираз. Він ухопився за виступ скелі і хитнувся назад. «Він бореться!» Подумав Калаген. «Опирається, що сили, але програє». Інтуїція стрільця, найгостріша і найнадійніша в кризові моменти, підказала Калагенові, що гукати не можна, бо цим він, напевно, підштовхне Едді в прірву. Замість кричати, він кількома стрибками здолав коротку відстань, що відділяла його від Едді, і ухопив його ззаду за сорочку. Якраз вчасно, бо Едді знову хитнувся вперед, відпустивши камінь і затуливши руками очі. Мимохідь прибравши кумедного вигляду. Прощавай, жорстокий світа. Якби сорочка порвалася, Едді Дін назавжди вийшов би з великої гри Ка. Проте навіть сорочки кальї Бринстерджес із цупкої домотканої матерії і ті, мабуть, слугували Ка. Тканина не тріснула, а Калаген, за роки тяжкої праці на дорозі, накачав собі міцні м'язи. Він щосили смикнув Едді на себе і упіймав його в обійми. Але перед тим молодий чоловік ударився головою об виступ на скелі, за який кілька секунд тому тримався рукою. Його вії затріпотіли, і він утупився очима в Калегена, не впізнаючи його, і промовив щось чого Калаген не зміг розібрати. «Аже я ожу, еї ти Калаген ухопив його за плечі і потрусив. «Що? Я не розумію!» Не те, щоб він дуже хотів зрозуміти, але потрібно було встановити контакт, повернути Едді з тієї далини, куди відправила його проклятуща чорна куля. «Я не розумію тебе!» Цього разу відповідь була чіткішою. «Вона каже, я можу полетіти до вежі. Ти маєш мене... Ти маєш мене відпустити. Я хочу полетіти. Ти не можеш літати, Едді!» Невпевнений, що Едді збагнув його слова, Калаген нахилився і притулився лобом до лоба Едді. «Куля хотіла тебе вбити!» «Ні», – почав Едді. Та раптом його очі просвітліли, і широко розкрилися від розуміння. «Так», – Калаген підняв голову, але плечей Едді не відпускав. «Тепер ти в порядку?» «Так, принаймні так мені здається. Отже, я добре тримався, клянуся. Дзвіночки, звісно, дошкуляли, але я старався не зважати». Я навіть узяв книжку почитати. Він роздернувся довкола. Господи, надіюся, я її не впустив. Тавер з мене шкуру зніма. Не впустив. Ти підпернаю вікоскрині віко-скрині. І дуже добре зробив. Інакше двері б зачинилися, а від тебе лишилося б полуничне жила на глибині семисот футів. Глянувши униз через край, Едді пополотнів і не встиг Калаген пошкодувати про своє правдолюбство, як Едді знудило на нові шортбуці. Сім. Отче, вона підкралася до мене, сказав Едді, коли знову зміг говорити. Заколесала і накинулася. Так, вдалося щось зробити на тому боці. Якщо вони отримують мого листа і зроблять так, як там написано то можна буде сказати, що вдалося багато. Ти мав рацію. Діпно отримує пошту до запитання. Що ж до Тауара, то я не знаю». Калаген сердито похитав головою. «Думаю, це Тауар», – намовив Діпно, – сказав Едді. «Кел Тауар досі не може повірити, що вляпався в таке. І після того, що зі мною сталося, точніше, мало не сталося, я цілком можу його зрозуміти і поспівчувати. Едді глянув на те, що Калаген затискав під пахвою. Що то? Газета, відповів панотець, простягаючи її Едді. Хочеш почитати про Голдумейер? Вісім. Того вечора Роланд уважно вислухав розповіді Калагена й Едді про їхні пригоди в печері дверей та за її межами. Стрельця більше цікавило не те, що Едді мало не загинув, а подібність між Калією Бринстерджес та Іст Стоунгемом. Він навіть попросив Калегана зімітувати акцент продавця магазину і жінки на пошті. З цим завданням Калаген, колишній мешканець мену, впорався легко. «Еге, ага», повторив Роланд. Він сидів, поринувши в роздуми, закинувши ноги на поруча Ганку Клебанії. «Як думаєш, з ними нічого не станеться?» – спитав Едді. «Сподіваюся. Якщо вже хочеш непокоїтися за чуєсь життя, торбуйся за Діпно. Тавер потрібен Балазарові живим, інакше хто віддасть йому пустир? А Діпно тепер став пішаком у грі. «Ми можемо їх залишити доти, доки не розквитаємося з вовками?» «У нас нема іншого виходу». «Є, кинути все це діло, вирушити до тієї східної калоші і захистити його». Гнівно промовив Едді. «Як тобі таке?» «Послухай, Роланде, я точно знаю, чому Тавер попросив Діпно отримувати пошту до запитання. Хтось має книгу, яка його цікавить. От чому». Він торгувався. Переговори сягнули вирішальної стадії, аж тут з'явився я і намовив його знятися з місця. Але Тауер, він як шимпанзе, перед яким тримають банан. І доможеться свого за будь-яку ціну. Якщо Балазар знає про цю його одержимість, а найпевніше він знає, йому навіть не потрібен список поштових індексів. Вистачить і списку людей, з якими Тауер вів бізнес. І я дуже сподіваюся, що цей список, якщо він був, згорів у пожежі. Роланд кивнув. Я розумію, але ми не можемо все кинути. Ми дали обіцянку. Поміркувавши, Едді зітхнув і похитав головою. Біси з ним. Три з половиною дні до бою тут. Сімнадцять днів до закінчення терміну дії угоди, яку підписав Тауер, там. Думаю, він протримається до нашої появи. Едді помовчав, закусивши губу. Можливо. Можливо? Це все, що ми можемо зробити? Спитав Калаген. Ага, кивнув Едді. Принаймні, поки що. Дев'ять Наступного ранку налякана до смерті Сюзанна Дін сиділа у вбиральні біля підніжжя схилу. Вона схилилася вперед і чекала, поки минуться перейми, які мучили її вже тиждень, але ще жодного разу не були такими сильними, як зараз. Вона притисла руки донизу живота і відчула його твердість. «Боже милосердний, а якщо це пологи?» Вона намагалася себе переконати, що це неможливо, що в неї не відійшли води, а справжні пологи без цього не починаються. Але що вона знала про народження дітей? Дуже мало. Навіть Розаліта Муніос, досвідчена повитуха, не надто могла їй у цьому допомогти. Бо ж вона завжди приймала людських дітей у матерів, які справді виглядали вагітними. Сюзанна ж за час перебування в Калії радше схудла, ніж набрала ваги. І якщо Роланд мав рацію щодо цього немовляти... «Це не немовля, це дитятко». І воно не моє, а мій Хай хто вона така? Мія – нічия дочка. Перейми припинилися. Живіт розслабився і пом'якшав. Сюзанна приклала палець до щілини своєї вагіни. На дотик така сама, як і завжди. А вже ж, з нею все буде добре впродовж наступних кількох днів. Має бути». І хоч вона погоджувалася з Роландом, що в їхньому катеті не повинно бути жодних таємниць, але про Парейми вирішила промовчати. Коли почнеться бій, ворогів буде 60 чи 70. А може навіть 80, якщо вовки зберуться в одну з граю. Захисникам знадобляться всі сили, вся увага. Себто відвертатися не можна буде. Категорично. Це також означало, що вона має бути там, разом з усіма. Вона натягнула джинси, застебнула гудзики і вийшла на сонячне світло, неуважно потираючи ліву скроню. Побачивши новий замок на вбиральні, клямку поставлену на Роландове прохання, заусміхалася. А тоді глянула на свою тінь, і усмішка застигла на губах. Коли вона ходила до вбиральні, довжина її темної дами показувала дев'яту ранку. Тепер же, судячи з тіні, до опівдня лишалося зовсім мало часу. «Не може бути. Я пробула там лише кілька хвилин. Рівно стільки, щоб попісяти. І, напевно, то була правда. Решту часу там провела Мія». «Ні», – похитала головою Сюзанна. «Це неможливо». Але в душі знала, що можливо. Мія ще не перебрала на себе контроль над її тілом. Але до цього вже було недовго. Вона готувалася захопити владу. «Будь ласка, Боже!» – стала благати Сюзанна, спершись на стіну в биральні. «Прошу тебе, лише три дні. Дай мені ще три дні побути собою. Дозволь нам виконати свій обов'язок перед тутешніми дітьми. А далі воля твоя». Прошу тебе. Лише три дні, пробурмотіла вона. А якщо ми всі загинемо, то це вже не матиме значення. Ще три дні, господи. Почуй мене, прошу. Десять. Наступного дня Едді і Тіан Джефорс пішли шукати Енді і натрапили на нього на широкому запиленому перехресті східного річкового шляхів. Він стояв собі на самотині і співав на всю потужність своїх «Ні», – похитав головою Едді, коли вони з Тіаном наближалися до робота. – Не легенів. У нього немає легенів. – Прошу, – не розчув Тіан. – Пусте, це неважливо. Але ланцюжок асоціацій із людською анатомією привів Едді до наступної думки. – Скажи, Тіане, а в калії є лікар? – Тіан здивовано глянув на нього. Здавалося, він от-от розсміється. «Не для нас, Едді. Костоправи служать багатим, у кого є час до них ходити і гроші, щоб їм платити. Коли наш брат занедужує, він іде до котрої із сестер». «Сестер горізе». «Атож, як ліки добрі, а вони зазвичай добрі, ми вичунюємо, а як ні, то нам гірше є. Зрештою, все виліковує земля». «Розумієш?» «Так», – сказав Едді, думаючи про те, як важко було вписати в цю картину дітей-рунтів. Ті, хто повернувся рунтами, врешті-решт помирали. Але до того роками просто животіли. «Все одно в людині тільки три коробки», – вів далі Тіан, поки вони підходили до самотнього співочого робота. Віддалік, на сході, між калією Бринстерджесу і краєм грому, Едді помітив струмки куряви, що здіймалися до неба, хоча тут вітру не було. «Коробки?» «Егеш, правду кажеш!» Тіан торкнувся своєї голови, грудей і сідниць. «Головна, грудна і сральна!» І від душі розсміявся. «Що, серйозно?» – всміхнувся Едді. «Ну, між нами то можна так назвати», – сказав Тіан. Але, думаю, жодна леді не дозволить говорити так про ці коробки за її столом. Він знову торкнувся голови, груда і сідниць. Думальна коробка, серцева коробка, ключова. А які в ній ключі? – спитав Едді. Тіан зупинився. Вони вже підійшли досить близько, щоб Енді міг їх бачити. Але робот не звертав на них жодної уваги. Він саме виводив оперну арію невідомою Едді-мовою. Час від часу Енді піднімав руки чи схрещував їх на грудях, наче ті жести були невід'ємною частиною пісні. «Послухай мене», – сказав Тіан, – «людина складається з частин. Угорі її думки. Найліпша частина чоловіка». «Чи жінки?» – всміхаючись докинув Енді. Тіан серйозно кивнув. Еге ж, чи жінки? Але жінку було зроблено з дихання чоловіка». Тож я маю на увазі її також. Справді, з сумнівом похитав головою Едді, думаючи про те, як відреагували б на цю заяву деякі його знайомі феміністки з Нью-Йорка. Він думав, що це сподобалося б їм ще менше за ту частину Біблії, де сказано, що Єву було зроблено з Адамового ребра. Нехай буде так, погодився Тіан. Але першого чоловіка народила Леді Оріза. Як сказали б тобі старі люди. Вони говорять «Кан-ах, кан ах Аннах оріза Все дихання йде від жінки. Тож розкажи про коробки. Найкраща і найвища голова, де криються думки і мрії. Наступне – це серце з усіма нашими почуттями. Любов'ю, смутком, радістю і щастям. Емоції Тіан подивився на нього здивовано і з повагою. «Правду кажеш?» «Там, звідки я родом, кажуть саме так. То нехай так і буде». «А?» Тіан кивнув з таким виглядом, наче думка була цікава, хоч і мало зрозуміла. А далі замість сідниць він торкнувся паху. «В останній коробці те, що ми звемо Низькою Комалою». «Потрахатися, посрати, зробити комусь якусь підлоту без причини». «А якщо причина є?» «Ну, тоді це не буде підлотою, правда?» Весело відповів Тіан. «В такому разі це йтиме з серцевої коробки чи з головної?» «Це все так дивно», – сказав Едді, хоч сам подумав, що нічого дивного насправді немає. Подумки він уже уявляв собі три, акуратно складені один на один ящики. Голова над серцем, серце над усіма тваринними проявами і безпричинною люттю, яку часом відчували люди. Особливо сподобалося Едді, як Тіан вживав слово «підлота», неначе означення певного взірця поведінки. Чи був у цьому всьому якийсь сенс? Це слід було ретельно обміркувати, але час для цього був непідходящий. Енді стояв, поблискуючи на сонці і вивергаючи з себе пісню. В пам'яті Едді виренув невиразний спогад про малих із району, які викрикували «Я севільський цирульник, начищу вам хрульник» і тікали, регочучи, як божевільні. «Енді!» – гукнув Едді, і робот миттє обірвав свій спів. «Хайл, Едді! Як я радий тебе бачити! Довгих днів!» «І приємних ночей!» «І тобі того самого! Якся маєш?» «Чудово, Едді!» – палко вигукнув Енді. «Я завжди тішуся співом перед першим Семіноном». «Семіноном?» «Так ми називаємо бурі, що передують справжній зимі», – сказав Тіан. І махнув на хмари куряви далеко за річкою. «Ото перший». «Я так собі думаю, він буде тут або в День Вовків, або наступного дня». «У День Вовків, сей», – підтвердив Енді. «Семінон приходить, літо відходить. Так, кажуть люди». Він нахилився до Едді. В його блискучій голові щось клацало. Очі швидко блимали. «Едді, я склав чудовий гороскоп. Дуже довгий і складний». І він свідчить про перемогу над вовками. Велику перемогу. Ви переможете своїх ворогів і познайомитеся з чарівною жінкою. Я вже маю чарівну жінку, відказав Едді, щосили стараючись, щоб його голос звучав люб'язно. Адже чудово знав, що означає те швидке блимання лампочок в очах. Сучий син сміявся з нього. «За кілька днів твої очі сміятимуться на потилиці, Енді», – подумав він. «Бо я тобі їх повибиваю. Дуже на це сподіваюся». «А вже ж, але в багатьох жонатих чоловіків є коханки. Не так давно я вже казав це Сейві Тіану Джефарцу». «Але не в тих, які кохають своїх дружин», – відрізав Тіан. «Я сказав тобі тоді і повторюю зараз». «Друзяко, Енді!» – змінив тему Едді. «Ми прийшли до тебе в надії, що ти зробиш нам послугу. Трохи нам допоможеш у напередодні вовків». В глибині грудей Енді щось заклацало. Його очі знову спалахнули, але якось стривожено. «Я б радо поміг, та не можу, сей!» – забідкався Енді. «О, так!» Ніщо не принесло б мені більшої втіхи, ніж допомагати друзям. Але є такі речі, яких я не можу зробити, хоч як би цього хотів. Через програмування. Так. Вічливий тон з голосу робота кудись подівся. Тепер він говорив як машина. Це його задній хід, подумав Едді. Енді обережний. На твоїх очах вони народжувалися, вмирали. Правда ж, Енді? Часом вони обзивають тебе нікчемною торбою гвинтів, не звертаючи на тебе уваги. Але врешті ти ступаєш по їхніх кістках і співаєш своїх пісень. А? Але цього разу все буде інакше, приятелю. Тепер усе зміниться. Коли тебе зібрали, Енді? Просто цікаво. Коли ти зійшов з конвейера «Ламерка»? «Давно, сей!» Сині очі тепер спалахували і згасали повільно. Робот більше не сміявся. «Дві тисячі років тому?» «Напевно, довше. Сей, я знаю одну пісню про пиятику. Вам вона може сподобатися. Дуже цікава пісенька. Може, іншим разом. Слухай, друже, якщо тобі тисячі років...» То як так вийшло, що тебе запрограмували щодо вовків? Всередині Енді щось лунко брязнуло, наче зламалося. Потім він заговорив знову, і голос звучав мертво і невиразно, як тоді, коли Едді вперше почув його на узліссі серединного лісу. То був голос Боскобоба, який готувався зібратися хмарами і пролитися на тебе дощем. «Назвіть пароль, сей Едді!» Здається, ми вже це проходили, правда? Пароль. У вас є 10 секунд. 9, 8, 7. А зручна штука цей пароль. Неправильний пароль, сей Едді. Щось мені хочеться відмовитися від свідчень. 2, 1, 0. У вас є ще одна спроба. Хочете повторити спробу, Едді? Едді обдарував його сонячною усмішкою. «Друзяко, а семінони віють улітку?» Знову заклацало. Голова Енді, що була схилена в один бік, схилилася в другий. «Не розумію вас, Едді з Нью-Йорка. Вибач, я лише старий дурний людський перець. Ні, я не хочу другої спроби. Не зараз, принаймні. Дозволь, я розповім тобі, якої допомоги ми від тебе сподіваємося». А тоді вже ти скажеш, що дозволяє тобі програмування. Як гадаєш, це чесно? Чесніше не буває, Едді. Гаразд. Едді торкнувся тонкої металевої руки Енді. Поверхня була гладенька і якась неприємна на дотик. Масна. Але Едді не забрав руки і стишив голос до інтимного шепоту. Я розповім тобі це тільки тому, що знаю, як добре ти вмієш зберігати таємниці. Отак, сей Едді, ніхто не вміє краще тримати таємниці, ніж Енді. Відчувши твердий ґрунт під ногами, робот знову став собою, хитрим і самовдоволеним мерзотником. Слухай. Едді зіп'явся навшпиньки. Нахили голову. В надерах корпуса Енді, там, де могла б міститися його серцева коробка, якби він не був високотехнологічною бляшанкою. Захурчали серводвигуни. Тим часом Едді піднявся ще вище, почуваючись маленьким хлопчиком, що шепоче на вухо якусь таємницю. — Панотець приніс із нашого рівня вежі, зброю, — пробубонів він. — Хорошу зброю. Едді повернув голову. Його очі спалахували так яскраво, що це могло означати лише великий подив. Едді тримав незворушне обличчя. Але подумки шкірився. «Правду, кажете, Едді?» «Кажу, спасибі». Панотець каже, вона потужна», – докинув Тіан. «Як пощастить, і вона робоча, то вовкам повний гаплик. Але нам треба перевезти її на північ від села, а вона важка зараза. Енді, поможеш нам повантажити її на вози у вовчий вечір?» Мовчанка, клацання. Йому програмування не дозволить, сумовито похитав головою Едді. Ну що ж, самі піднапружимося. «Я можу вам допомогти», – сказав Енді. «Де зброя сеї?» «Наразі краще про це не розводитися», – відповів Едді. «Приходь до паноцевої клебані у вовчий вечір, добре?» «О котрій годині?» «О шостій тобі підійде?» «Шоста година. А скільки буде одиниць зброї? Хоч це, скажіть, я маю розрахувати витрати енергії». «Друже мій, щоб розпізнати брехню, треба бути брехуном», – подумки зрадів Едді, зовні залишаючись серйозним і незворушним. «Десь із дюжину. Можливо, п'ятнадцять. Ці пушки важать по кількасот фунтів кожна». «Енді, знаєш, що таке фунти?» Егеш, кажу спасибі. Фунт приблизно 450 грамів. 16 унцій. Велика зброя сей Едді. Дуже велика. А вона стрілятиме? Ми в цьому впевнені. Правда, Тіане? Тіан теж кивнув. То ти допоможеш? Егеш, залюбки. Шоста година біля Клебанії. Дякую, Енді. Едді вже хотів було йти, але озирнувся. Ти ж нікому не скажеш, правда? Ні, Сей, якщо ви про це просите. Саме про це я й прошу. Найменше в світі нам хочеться, щоб вовки провідали про нашу велику зброю. А вже ж, сказав Енді. Яка чудова новина. Гарного вам дня, Сей. І тобі, Енді. І тобі. 11. Дорогою додому від того місця, де вони надибали Енді, треба було йти дві милі. Тіан спитав. «Невже він повірив?» «Не знаю. Але подиву були повні штани. Ти цього не відчув?» «Відчув, ще пак. Він прийде, щоб побачити це на власні очі. Гарантую тобі». Усміхаючись, Тіан кивнув. «Твій Дін мудрий». Атош мудрый.